Ну, тоді, про каблучку. Все добре. А як же тебе звуть, рятівнику? Ну, я ж не врятував. Намагався тільки. А ви б і без мене впорались. Жінки від усміху на щаках у хлопці заграли ямочки. Ілана згадала, де бачила його. Миттєво. Так, ніби спалах блискавки освітив темне небо її свідомості. Взагалі, прекрасно обходяться без мужчин. Ну, не так уже й прекрасно, як тобі здається. І все-таки, Славко, скорочене від Борислава, усмішка збігла з вуст юнака. А як ви, ім'я доволі рідкісне, всі думають від Ярослава або В'ячеслава, а я не думаю. Лана взялась за металеву ручку і, перш ніж відчинити двері, довго дивилась на молоденького чатового який першим зустрів її біля воріт Зорева. «Я знаю». Глава 22. Розкішний номер, у якому замість неї оселився старий жебрак, був порожнім. Причому не таким порожнім, як щойно залишений, де без великої напруги можна відшукати сліди нещодавнього перебування людини, а зовсім порожнім. Таким, ніби його прибрали днів зо два тому, а потім – у ньому ніхто не жив. І при цьому в кімнаті пахтіло ладаном, мандаринами і хвоєю. Нічого дивного в цьому не було. Якби десь на тумбуці біля ліжка лежала забута мандаринка, або шкірка від неї, якби в кутку стояла невеличка ялинка. Але ж нічого подібного тут і близько не було. Ні, ялинка була, строкато вбрана, у різнокольорових кульках і цукерках але штучна, і пахтіти вона не могла. А от звідки взявся запах цитрусових і ладану, то знав, певно, лише пан Бог. Лана зайшла ще у ванну, частково з цікавості, частково тривожачись за старенького. Випраної одежі там не було. Ото ще пригода, починаючи сердитись, і радо відчуваючи, що гнів приносить їй бодай тимчасове полегшення, подумала вона. Ну і куди подався цей дідусь у вогкому лахмітці, коли на вулиці морози мокрий сніг? Чи також зрадів, що отримав гроші, що вирішив текти від гріха подалі, доки та дивачка, що виклала таку суму, не отямилась, не повернулася і не відняла свій внесок назад? Можливо, і таке, проте чому Слані у це не вірилось. Не хотілося вірити, що старець, який з такою вдячністю, не принижуючи своєї і, що дуже важливо, її гідності, прийняв від неї допомогу. Міг подумати, що вона пожалкує про свій порив. Проте факт залишався фактом. Номер був порожнім і не скидалось на те, що тут хтось з'явиться. Знизавши плечима, Лана вийшла в коридор. Він пішов годину тому. Зачувши знайомий голос, Лана, що причиняла двері, підскочила і озирнулась, відчуваючи, що мимохідь її вуста розпливається у посмішці. «Крістіане, ти? Що ти тут робиш?» Я, вбивчу елегантний у своєму сірому костюмі та з темно-сірою шовковою кроваткою, яку вмів зав'язувати, як неодноразово переконувала Лана на власні очі із витонченою недбалістю, Крістіан Мюллер, начальник відділу імпорту ліків і один із співвласників компанії «Острайхфарм», відлипнув від стіни, що навпроти номера, і підійшов до неї, привітно сяючи лагідними зеленуватими очима. Губи його, здавалось, навік склалися у сардонічну фістофельську гримасу. Усміх віковічного спокусника. А русяве волосся, розтріпане, як у дворового хлопчиська, різко контрастуючи з загальним офісним виглядом, дорогими черевиками, діловим костюмом, створювало імідж студента, який, прагнучи справити на роботодавця правильне враження, вбрався не у свої речі. Загалом Крістіан був дуже симпатичним, хоч і невисоким, як для чоловіка, одного зросту зланою. Я тут живу, тимчасово. Зупинився на кілька днів, поверхом вище у люксі. Сюди спустився у справі і бачив, як звідти. Крістіан кивнув на номер, виходив якийсь дід. «А в якій же справі ти сюди спустився?» До дівки ходив. «А ти ревнуєш?» – із надією спитав австрієць. «Ні». Крістіан зітхнув. «Піднімися до мене, може чогось вип'ємо?» Світлана вагалась недовго. «Так, чому би ні. Розкажеш, як це вийшло, що католик опинився на Різдво так далеко від дому». «А все дуже просто», – говорив Крістіан уже у своєму номері, прямо до бару. «І дуже сумно. Бізнес стає нашою релігією, нашою вірою, Богом, якому ми здатні принести будь-які жертви, свій час, сім'ю, себе. Що будеш пити?» Горілку. Що? Від здивування рука Крістіана здригнулась, і дороге французьке вино, яке він наливав у тонкостінний бокал, тонкою цівкою пролилось на поліровані відкидні дверця та мінібару. Ти і раптом горілку? Так, я горілку, і зовсім не раптом, Крісе. Та ти ж не пила нічого, окрім отих тих жахливо-солодких місцевих вин. Ну, як там їх? Масандрівських мускатів. Еге ж, мускатів. І раптом така зміна смаку. Чому? Бо хочу напитися. Щоправда, це вже буде постфактум. Проте, задля власного спокою, завжди можна навіяти собі, що була п'яна і три години тому. То я ж перейшла із солодкого на гірке, крістіане. Чим ти незадоволений? Я, та я, про мене, як ти казала тоді, ота приказка, що мені подобалась. Глана всміхнулась. Про мене, Семене, хоч вовк травоїш». Саме так. Крістіан дістав із бару тостінну склянку і пляшку гайдамацької. А чим тобі розбавити тонік содова? Крісе, тільки но спробуй зіпсувати газ водою хороший продукт, і я за себе не відповідаю. Якби я хотіла липкого піла, що садить печінку, неодмінно купила б собі якусь ромколу, що їх повну на кожному кроці».